Pista 35. Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 348 Aici, locul subiectelor sacre a fost luat de o artă ornamentală, animale, păsări, copaci, peisaje. În paranteză, singurul motiv religios simbolic rămânând crucea. Închid paranteza, iar în palate de jocuri, scene, de curte, de vânătoare, de spectacole teatrale, de glorificare a împăraților. Apare acum un accentuat simț al observației, o preocupare de a reda aspectul exterior al vieții, precum și o tendință de revenire la modele antice. În felul acesta, iconoclaștii din Bizanț au introdus un tip nou de pictură, lipsit de conținut spiritualist și mistic. Au inițiat o artă realistă și au cultivat o artă profană, ghilimele care deschidea căi largi de pătrundere a figurii umane și a portretului, închid ghilimele, în paranteză v -mare punct, Lazarev, închid paranteza. Odată cu sfârșitul acestei perioade s-a produs o puternică reacție spiritualistă care a dus la acea a doua fază faza de apogeu a mozaicului bizantin din secolele 11 XI și 12. În stilul acestor mozaicuri, ghilimele, spiritualismul predomină în mod definitiv. Figura devine imaterială, chipurile capătă o expresie severă și ascetică, se simplifică și se schematizează concepția asupra spațiului, picturalul este înlocuit cu linearul, gama cromatică își pierde nuanțele impresioniste, devenind compactă și cu culori separate. Acest stil nou, abstract și spiritual, apare ca forma clasică a religiozității bizantine. Închid ghilimele în paranteză idem. Închid paranteza. Ghilimele. Gustul și sensul culorii se manifestă în toată amploarea lor în aceste opere strălucitoare care par să capteze lumina. Artistul bizantin caută mai puțin să reproducă tonalitatea exactă a obiectelor sau a elementelor peisajului, cât să creeze armonii de culori. Închid ghilimele. Uneori, ghilimele prin combinații îndrăznețe prin juxtapunere de culori vii, prin contraste violente de lumină și umbră pe figurile personajelor, închid ghilimele, în paranteză, Sirarpie der Nersesian, se scrie N-R-S-E-S-S-I-A-N, -S -S -S -S închid paranteza. Cadrul arhitectural, spațiul restrâns al edificiilor cu plan de cruce greacă, impune reducerea numărului mozaicurilor. Dar mai important este faptul că artiștii sunt obligați să-și placeze compozițiile și să-și dimensioneze figurile conform unor norme ineluctabile, de ordin liturgic și dogmatic. Astfel, ghilimele Hristos, pantocrator, triumfă în centrul cupolei, imaginea cerului, în timp ce navele sunt rezervate scenelor din viața lui Isus, dintre care principale sunt răstignirea și învierea. Sfinții călugării, martirii sunt repartizați până în colțurile invizibile, după o ierarhie severă, în timp ce scenele din viața fecioarei și a ctitorilor sunt figurate în nartex. Închid ghilimele, în paranteză, Josefe se scrie j o s e cu accent ascuțit PHE e Jacket se scrie j a q u i o t închid paranteza. Compozițiile simple și clare cu puține personaje sunt acum mai libere, fără o dispoziție rigid de simetrică a figurilor. Acestea sunt însă tratate în dimensiuni diferite, corespunzătoare unei ierarhii precise. Dimensiunile cele mai mari sunt rezervate lui Isus și Fecioarei, apostolii apar mai mici, sfinții și mai mici și așa mai departe. Drapajul cu televeșmintelor sunt schematizate, fapt care accentua rigiditatea atitudinilor, dând personajului o severă demnitate și o convențională solemnitate, derivată și din poziția lor totdeauna imobilă. Întreaga viață a personajului este concentrată în privire. Artiștii calculează acum atent intensitatea luminii în funcție de direcția surselor de iluminație, preferând suprafețele curbe care plasau opera într-o misterioasă penumbră, creându-și astfel o ambianță discretă de intimitate, de reculegere, ce e favoriza contemplația mistică. Ghilimele. Printre cuburile mozaicului, aurul reprezintă materia cea mai luminoasă, deoarece, prin scânteierea sa, se transformă într-o sursă de lumină. Nu lumină reală, ci, ca să spunem așa, magică. Lumină care ridică figura într-o sferă în afara spațiului și a timpului, făcând astfel mai evidentă detașarea imaginii iconale de pământ. Și tocmai aceasta era una dintre îndatoririle fundamentale ale artistului medieval, să păstreze imaginii un caracter hieratic și solemn. Închid ghilimele, în paranteză, V mare punct lazarev, închid paranteza. În funcție de gradul de intensitate a iluminației este calculată și intensitatea culorilor. De obicei, un complex mozaical își are coloritul său dominant. După galbenul aurului, în paranteză de care însă mozaiciștii nu făceau abuz, rezervându-l mai mult fondului, închid paranteza, de un efect extraordinar la lumina lumânărilor. Culorile cele mai des întrebuințate erau în primul rând albastrul, apoi violetul. Începând din secolul XIII, mozaicul apare mai rar. Locul lui este luat acum de frescă, în ale cărei cicluri reînvie stilul narrativ, pitorescul, iluzia vieții și a realității. Sub paleologi, pictura bizantină capătă amprenta umanismului caracteristic renașterii intelectuale al acestei perioade. Mozaicurile vor căuta să redea frumusețea figurilor în compoziții libere și variate, aspecte ale vieții cu multe detalii, eleganța și naturalețea atitudinilor, în paranteză, care nu mai au nimic din rigiditatea epocilor anterioare, închid paranteza, iar în locul fundalurilor de aur vor apare adevărate peisaje. Ghilimele, în mozaicurile de la Carie Camii te surprinde extraordinara frumusețea culorilor rafinate și ireale, asemenea unor smalțuri de preț. Gama cromatică este mai limpede, sărbătorească, bogată nuanțe, alcătuită din combinația unor culori foarte aprinse cu semitonuri delicate. Un efect deosebit au jocurile de culoare de pe draperii, unde sunt folosite amplu tonurile sclipitoare. Alături de această paletă rafinată și strălucitoare, culorile lui Giotto, se scrie G -I -O, -T -T o pot părea puțin armonioase și primitive. De aceea este pe deplin justificat interesul pentru arta bizantină al pictorilor venețieni care au considerat-o totdeauna o mare școală a picturii. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Originea icoanelor trebuie căutată în regiunile Siriei, Egiptului și Palestinei, unde probabil că din secolul III chiar începuseră să fie venerate eficiile unor martiri, sihaștri și episcopi, apoi icoane reprezentându-l pe Hristos, Fecioara și diversi sfinți. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De altminderi, în cadrul cultului imperial era venerată și efigia împăratului, iar din secolul 6 și războinicii se serveau de icoane ca de niște protectoare amulete. Încheiat notă 1. În primele secole ale creștinismului, cultul icoanelor era interzis de biserică. Din secolul 6, însă, icoana a devenit un element al cultului. Până în secolul 11, icoanele, deși produse într-un număr enorm, sunt cu foarte puține excepții de o valoare artistică cu totul mediocră. Venerarea icoanelor era susținută de motivările teologice ale părinților bisericii care o vor duce până la un pas de idolatrie. Cele mai vechi icoane cunoscute datează, vezi, notă doi, din secolul șase. Citesc notă doi. Ghilimele, ceea ce este cartea pentru cei care știu să citească, este icoana pentru cei care nu știu. Ceea ce e cuvântul pentru auz, este icoana pentru văz. Închid ghilimele, spunea Ioan Damaschinul. Dar deasupra acestei funcții instructiv-edificatoare, menirea icoanei era să fie obiect de rugăciune și contemplație, căci contemplând icoana lui Hristos, ghilimele, ne sfințim, ne umplem de credință, ne bucurăm, suntem fericiți. Mintea ne poartă pe cât e cu putință către înțelegerea divinității sale. Închid ghilimele, iar Teodor studitul, ghilimele, icoanei lui Hristos îi se datorează aceeași închinare ca și lui Hristos, întrucât este asemănătoare lui Hristos. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Poziția a personajului este totdeauna frontală. Ghilimele, figura sfântului, era alungită și astfel dematerializată și ruptă de pământ. Era plasată pe un fundal auriu care îl scotea din spațiul real, ridicându-l deasupra realității. Această izolare de lume era și mai mult intensificată de coloritul nefiresc al tabloului, până și fragmentele de natură, munți, sau plante, redate uneori în icoane, erau reduse la forme geometrice sau cristaline și, de asemenea, dematerializate, dând impresia că țin de o altă lume. Închid ghilimele. În felul acesta, ghilimele, datorită teoriilor iconodulilor, operele de artă au dobândit o valoare mistică pe care în Occident n-au avut-o. Închid ghilimele. În paranteză, punct Tatarchievic. Închid paranteza. Anicoanele din secolele XI și XII predomină un stil pur linear și fonduri de aur. Figurile sunt pictate din față în atitudini statice și având o expresie sever ascetică. Unele erau atârnate pe parapetele de marmură, în paranteză templon, se scrie t e cu accent ascuțit m p l o -n, închid paranteza, care separau altarul de navă și care, în bisericile mai sărace, erau de lemn, în paranteză iconostasul de azi din bisericile ortodoxe, închid paranteza. În următoarele două secole iau o mare dezvoltare icoanele portative lucrate în mozaic, cu o tehnică de orară, minuțiozitate și finețe. De asemenea, foarte popularele icoane hagiografice în centru figura unui sfânt, iar de jur împrejur scene miniaturale din viața lui. Mulțimea episoadelor cunoscute de pictori din vasta literatură populară hagiografică sunt îmbogățite cu nenumărate amănunte din viața cotidiană. În timp ce tratarea este mai liberă, maniera mai firească, figurile reprezentate sunt mai puțin rigide, respectă proporțiile anatomice și au mai multă naturalețe în atitudine și mișcări. Un capitol interesant al istoriei artei bizantine îl formează manuscrisele miniate. Toate bibliotecile laice, bisericești sau mănăstirești își aveau un scriptorium în care lucrau copiștii, spre deosebire de situația din bibliotecile occidentale ale timpului, unde copiștii erau numai călugări, în Bizanț copiștii care aparțineau tuturor profesiunilor, profesori, medici, funcționari, etc. Își dedicau adeseori orele libere copierii de manuscrise. Ocupația aceasta era ținută în mare cinste și chiar unii împărați, în paranteză, din secolul V până în secolul XIV, de la Teodosius al II-lea până la Ioan al VI-lea Cantacuzino, închid paranteza, se îndeletniceau și cu copierea și ornarea manuscriselor. În mănăstiri se copiau, cum era și firesc, numai texte religioase. În paranteză, primul. Rând, psaltirea, apoi evangheliile, opere ale părinților bisericii și altele, închid paranteza, în timp ce în celelalte scriptoria copiștii salvau de la pieire și difuzau operele lui Homer, Hesiod, Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan, Xenofon, Plutarh, Strabon. Manuscrisele erau adeseori ilustrate în culori cu scene, figuri sau motive ornamentale, reproducând de obicei modele vechi inspirate din antichitate, dar tratate liber. Episoade ale mitologiei grecești au pătruns și în manuscrisele textelor religioase. Cele din secolul VI aveau un aspect de-a dreptul somptuos, în paranteză de felul celor păstrate azi în Biblioteca Vaticanului sau Biblioteca Națională din Paris, închid paranteza. O adevărată capodoperă sunt manuscrisele omiliilor călugărului Iacob din Cochinobafos, se scrie K-O-K-K-I-N-O-B-A-P-H-O-S, în paranteză, secolul XI, închid paranteza, ornamentate cu scene foarte variate, biblice, fantastice de palat, cortegii solemne, ceremonii, spețe, vânătoare, etc., de o mare vivacitate, savoare, fantezie, simț al observației și al pitorescului. Adeseori, ilustrațiile manuscriselor au constituit bogate surse de inspirație pentru pictorii de fresce. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cele mai vechi manuscrise miniate bizantine care ne-au rămas sunt Papirusul, în paranteză Rotulus, închid paranteza lui Iosua, din secolul VII, dar după un original din secolul V, în paranteză Biblioteca Vaticana, închid paranteza. Evangheliarul lui Rabula din 586, în paranteză, Biblioteca Laurențiana Florența, închid paranteza. Și cel mai celebru din secolul VI, scris cu litere argintii pe pergament purpuriu, evangeliarul de la Rosano, se scrie r o s -a -n o în Calabria. Din grupul de psaltiri ale aristocraților, cele mai frumoase miniaturi, în paranteză număr de 14 pe întreaga pagină, închid paranteza, le conține manuscrisul ghilimele gâmare râmic punct, 139, închid ghilimele, în paranteză Paris, Biblioteca Națională, închid paranteza, executat în secolul X la Constantinopol pentru un împărat bizantin. Încheiat notă 1. Producția bizantină de-a lungul unui mileniu de obiecte de artă sumtoasă și decorativă a fost spectaculoasă, prin marea sa varietate de genuri și calitatea materialelor folosite, prin bogăția surselor de inspirație, în, paranteză, în majoritate orientale, închid paranteza, prin fantezia și rafinamentul combinației, mai multor materiale, într-un singur obiect și prin perfecțiunea execuției. Resursele economice imense de care dispuneau curtea imperială, biserica, mănăstirile, aristocrația, înalții demnitari, proprietarii funciari și negustorii, explică și cantitatea și strălucirea acestor produse de lux. Adeseori, astfel de obiecte de artă somptuasă, de la fevrerie, până la aveșminte de ceremonie, constituiau darurile cele mai apreciate pe care împărații bizantini le făceau în scopuri politice regilor și prinților altor țări. Această producție, începută în secolul V și continuată neîntrerupt până la sfârșitul Imperiului, și-a avut perioada de apogeu în secolele XI și XII. Seria obiectelor de lux este practic inepuizabilă, ceramică smălțuită pentru fabricarea veselei ori a plăcilor decorative, pentru pardoseala sau pereții clădirilor, porți sculptate de bronz, mult cerute și de bisericile din Occident, plăci sculptate din același material, uneori și sub formă de diptice sau triptice. Adevărate icoane în basorelief, sticlărie de lux și vitralii pe sticlă pictată cu email, produse în Bizanț, poate chiar din secolul X, în paranteză, deci înaintea apusului, închid paranteza, piese de mobilier combinând în decorația lor materiale prețioase diverse, elegante vase lucrate din pietre rare, în, în paranteză, alabastru, onix, jasp, calcedoniu, etc., închid paranteza. Veselă de argint decorată cu tehnica OREPOSE, icoane de argint aurit sau nu, ale coror ornamente și figuri sunt lucrate cu aceeași tehnică, diferite obiecte emailate și cu incrustații de pietre prețioase, în paranteză meșterii bizantini, încastrau adeseori emailul într-o rețea metalică, așa numitul ghilimele email Cloisonet. Închid ghilimele, închid paranteza plăci sculptate de fildeș de la dimensiuni miniaturale până la mari dimensiuni, ca cele care ornează faimosul tron episcopal al lui Maximilian din Ravena, vesnătă 1, casete de bronz sculptate de aur și argint sau din plăci de fildeș sculptate, monede cu efigii și motive artistic lucrate în paranteză începând din secolul XII, închid paranteza, bijuterii de uz personal și pentru costumele ceremoniale, podoabe vestimentare de o mare diversitate de motive tehnici și materiale, țesături de preț, vezi notă 2, broderii cu fir de aur și argint, mătăsuri cu desene și motive de inspirație în mare parte orientală, nenumărate feluri de obiecte religioase de uz liturgic, veșminte sacerdotale, potire, cădelnițe, candele, patene, talere, etc. Relicvare și cruci de aur, argint, emailate, încrustate cu pietre prețioase și așa mai departe. Citesc notă 1. Tot din prima mare perioadă a fildeșurilor bizantine, în paranteză secolul 4-6, închid paranteza, fac parte și ghilimele dipticele consulare, închid ghilimele, ca podopera genului este ghilimele dipticul barberini, închid ghilimele, în paranteză Paris-Louvre, închid paranteza, din a doua perioadă, în paranteză secolul 10-12, închid paranteza. Celebru este vasorelieful reprezentând încoronarea împăraților Romanos al patrulea și Eudocia, în paranteză, Paris, Biblioteca Națională, închid paranteza, încheiat, notă 1. Citesc notă 2. Renumite sunt, în paranteză, un capitol important al artei somptuare bizantine, închid paranteza, țesăturile de mătase cu scene din țesătură din secolul 10. x Giulgiul din tezaurul catedralei din Sens și așa numitul ghilimele Giulgiu a lui Carol cel Mare, închid ghilimele, din tezaurul catedralei din Aachen, se scrie A-A-C-H-E-N, în paranteză E, se scrie A-I-X, liniuță L, se scrie L-A, liniuță șapel, se scrie c h a p -E -L, l e închid paranteza, încheiat nota 2. O mare cantitate de obiecte de genul celor enumerate mai sus, jefuite masiv de cruciații din 1204, se află azi în bisericile și muzeele din Occident. Influența artei decorative bizantine asupra celei apusene sud-est europene și ruse, începuse de mult, dar va mai continua încă trei secole după căderea Bizanțului. Figură pagina 343. Reprezintă o poză. Capitel mozaicat, ajurat și sculptat în basorelief. San Vitale, Ravena, secolul 6. Încheiat figură. Figură, pagina 347. Reprezintă o poză. San Vitale, interior. Încheiat figură. Figură, pagina 351. Reprezintă o poză. Regele David cântând la harpă, pictură dintr-un manuscris bizantin din secolul 13. Încheiat figură. Difuziunea și influența artei bizantine Aria de expansiune și de influență a artei bizantine este imensă, întinzându-se în perioade diverse prin forme și cu intensități diferite din Orientul Apropiat până în Anglia, din Palermo până la Novorod și din Palestina până în țările Scandinave. Evident că mai întâi și mai intens, răspândirea și influența artei bizantine s-a manifestat în țările limitrofei Imperiului și la popoarele cu care bizantinii au avut contacte directe și continui. Astfel, în zona Balcanilor, la bulgari, creștinați de misionari greci din Bizanț, arta religioasă bizantină a fost receptată repede și a rămas dominantă până în secolul XV. Dar, în paranteză, fenomen întâlnit și în alte țări de religie ortodoxă, închid paranteza, a continuat mai mult sau mai puțin până în zilele noastre. Un exemplu concludent pentru arhitectură și pictura de fresce, în paranteză pe lângă alte exemple citate mai sus, închid paranteza, este Marea Biserică din Boiana. În Serbia sunt numeroase biserici bizantine construite sau pictate de meșteri aduși din Constantinopol, în timp ce școlile locale, în paranteză de pildă cea macedoneană, închid paranteza, au introdus și elemente provenind din tradiții autohtone. În Rusia, unde chiar și bisericile de lemn au adoptat mai mult sau mai puțin fidel planul celor bizantine, arhitectura de stil bizantin este ilustrată încă din secolul XI, de Biserica Sfânta Sofia din Kiev, de Catedrala din Novgorod și, în secolul XIV, de Biserica Adormirii Maicii Domnului din Kremlin. La Novgorod s-a constituit o importantă școală de pictură bisericească bizantină, ajunsă la apogeu în secolul XIV și ilustrată de Andrei Rubliov, se scrie R-U-B-L-I-O-V, în paranteză 1370 circa 1430 închid paranteza. În același secol, școala din Moscova asimilase și ea stilul picturii epocii paleologilor. Dacă în arhitectura religioasă rusă planul bisericilor s-a îndepărtat de modelele bizantine, în paranteză totodată adoptând și caracteristica formă de bulb a turlelor, închid paranteza, în schimb în fresce, icoane și miniaturile manuscriselor, stilul bizantin s-a menținut permanent. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Dar, gilimele în comparație cu arta bizantină, arta rusă este mult mai puțin aristocratică. Ea este alimentată permanent cu sevă populară, formele sale sunt mai pământești, idealurile pe care le întrupează ea au pierdut austeritatea bizantină. Ea are, nimic punct, nimic punct, o mare punct, mare punct, o concepție mai emotivă și mai lirică a religiei care rămâne strâns legată de viață. Închid ghilimele, în paranteză, v mare punct, lazarev, închid paranteza, încheiat, notă 1. Două importante focare de artă bizantină au fost cel din insula Cipru, în paranteză și cu influențe italiene însă, închid paranteza, și cel din insula Creta, în a care importantă școală de icoane s-a format și Domenicos, se scrie tu o m e n i k o s Teotocopulos, se scrie t -h e o t o Capa în paranteză L Greco, închid paranteza, în operele căruia, ghilimele transcendentalismul bizantin, capătă pentru ultima dată o expresie splendidă și sublim artistică. Închid ghilimele în paranteză, vâmare punct lazarev închid paranteza. În țările românești, influența bizantină a pătruns prin intermediul meșterilor și artiștilor sârbi în paranteză, de exemplu, la biserica a mănăstirii Cozia, 1387, închid paranteza, după înființarea mitropoliei din țara românească, în paranteză, 1359, închid paranteza, domnitorii români au adus meșteri din Bizanț, a căror contribuție s-a exprimat magistral în arhitectura și frescele bisericii domnești din Curtea de Argeș. În paranteză, secolul XIV, închid paranteza, în domeniile sculpturii în lemn, al frescei, al icoanelor, al broderiilor, al obiectelor de uz liturgic, al manuscriselor miniate, influența bizantină este evidentă și constantă în Valahia. De asemenea și în Moldova, unde însă arhitectura bisericilor preferă în locul modelelor bizantine influențele goticului care au dus la crearea elegantului ghilimele stil moldovenesc. Închid ghilimele. Și arta arabă la începuturile sale în paranteză și până în timpul califilor abasizi se scrie AB A, -A să închid paranteza, a beneficiat într-o măsură de influența bizantină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De exemplu, în mozaicurile cu motive ornamentale ale moscheii omaiazilor se scrie o m, -M A Y A din Damasc, lucrate de artiști bizantini sau în cele ale moscheii lui Omar din Ierusalim. Încheiat notă 1. Elemente ale arhitecturii bizantine au fost adoptate și de turci după 1453. Ghilimele, moscheile imperiale din Istanbul sunt adevărate descendente ale Sfintei Sofia, ale cărei formule le-au perfecționat, asigurând, prin suprimarea coloanelor, o mai bună comunicație între colaterale și spațiul central al edificiului. Închid ghilimele, în paranteză mare hâmic punct, delvoie se scrie de el V-O-Y-E, încât paranteza. O mare răspândire a cunoscut stilul bizantin în arta Occidentului, îndeoseb stilul mai simplu și mai realist al școlilor din provinciile orientale ale Imperiului, în timp ce, ghilimele, arta bizantină din Constantinopol, anterioară secolului al XIII-lea, care folosea tehnici de lux și păstra tradiția elenică, cu stilul său savant și delicat, nu putea fi asimilată de meșterii a căror pregătire era sumară. Resursele erau mediocre, iar mijloacele tehnice erau rudimentare, închid mele, în paranteză L mare. prehier) închide paranteza. Istoria contactelor cu arta bizantină care au lăsat urme vizibile în arta țărilor occidentale începe chiar din secolul 6, odată cu construcția și decorarea cu mozaicuri a unor mari biserici din Franța (în paranteză tur se scrie Tours, Clermont, Nantes) Toulouse. Închid paranteza. În secolul VII, călugării creștini anglosaxoni din Nortumbria, a căror biserică a fost reorganizată de misionari greci din Bizanț, au primit și opere de artă bizantină. Influența acestora a dus la abandonarea labirintului de linii ale artei decorative irlandeze, determinând în schimb apariția unor elemente clar bizantine în sculptură și în miniaturile manuscriselor. În secolul următor, în Italia prezența unor modele bizantine este neîndoielnică în multe opere de artă longobardă, ca în cele din capelele palatine din Pavia și Benevento sau în figurile în basorelief ale celebrului altar din piatră al ducelui Racis, se scrie r a t c -h -i -s, în paranteză Cividale del Fruili, închid paranteza. La nord de Alpi, epoca așa numitei ghilimele renașteri carolingiene, închid ghilimele, a însemnat o perioadă de intensă influență bizantină. Au contribuit la aceasta și prezența numeroaselor ambasade din Bizanț la curtea regilor franci, care aduceau cu ele și daruri prețioase obiecte de artă de aur, argint, fildeș, țesături, broderii, mătăsuri, veșminte de purpură, bijuterii, etc. În acest timp, și după moda bizantină, la curtea lui Carol cel Mare s-au introdus piese vestimentare de aparat, Capela Palatină cu planul octogonal de la Aachen este inspirată de modelul bisericii Punct Vasile din Ravenna. Iar manuscrisele miniate, scrise cu litere unciale de aur pe un fond de purpură, în paranteză ca cele ale evangheliilor păstrate azi în bibliotecile din Viena, Bruxelles și Aachen, închid paranteza, arată originea lor cert bizantină. Vezi notă 1.